La pobresa s'ha intensificat i s'ha cronificat. En ajuda a aquest fet, la parròquia de Tiana s'ha realitza en aquests dies la campanya de recollida d'aliments per Nadal. Encara que de moment no ha tingut tan èxit com la de l'any passat, des de la parròquia s'ha agraït la col·laboració dels tianencs en aquesta causa. Aquest any la campanya va començar fa aproximadament un mes, durant el qual han estat arribant a la parròquia aliments i aportacions en diners. Cal recordar que, degut al baix nivell de pobresa del poble de Tiana, els aliments recollits es comparteixen també amb carites parroquials de Sant Adrià, municipi que presenta actualment un índex de pobresa superior. Per a aquesta recollida s'ha gaudit de la col·laboració de diverses entitats com l'Agrupació Artística del Casal que van estrenar una de les seves obres com a mitja per recollir aliments contribuint d'aquesta manera a la campanya de Càritas. Així ho ha explicat el Museu de la Parròquia de Tiana, Joan Ballós. Hem d'agrair MOU al grup de teatre que varen fer una funció i l'entrada era portar aliments i els van portar cap aquí hem d'agrair a la Coral Joventut Tianenca, que també van recollir aliments i els van portar cap aquí. Cada any es duen a terme dues campanyes de recollida d'aliments, en Advent, quatre setmanes abans de Nadal, i en Quaresma, quatre setmanes abans de Setmana Santa. Puntualment s'ha donat lloc alguna petició quan el rebost de carites perruquials s'ha vist sense aliments a distribuir. Així, el mossèn convida a tots els tianencs i tianenques a participar en aquesta obra. Jo eh, penso que hauríem de fer una mica més d'esforç Posats a fer-ne tants, no vindrà d'un mes, eh, de portar una mica més aquestes festes. Tant la gent que ve a l'església com els que no veniu, si troqueu a la parròquia un mossèn sempre us acollirà. Tot i que la producció ha estat menor que l'any passat en nom de Caritat Parroquial, s'ha volgut agrair la sensibilitat, solidaritat i generositat de la gent de Tiana per col·laborar en aquests temps crítics on els pobres són cada cop més pobres i necessiten ajuda més temps i més intensament. Ràdio Tiana, serveis informatius.